Jag har lite denna känsla när det kommer till Benito Mussolini. Ur vissa ljus tycks han vara urtypen för mellankrigstidens diktatorer, våldsromantiserande, militärkramande, nationalist Benito, duktig inför en folksamling såklart. Jag känner igen stilen, jag har sett den förr. Men sen flyttade jag mig och skuggorna faller lite annorlunda och så helt plötsligt tycker jag Benito Mussolini inte riktigt ser ut som någonting annat från samma epok. Göran Hägg skriver Det går att tänka sig nazismens idéer, brott och ritualer utan Hitler. Kommunismen, dess ideologi och terrormetoder existerade både före och efter Stalin och tillämpades senare av Mao i Kina på egen hand. Men det går inte att tänka sig fascismen utan Mussolini. Det är också någonting motsägelsefullt i hopkoket av en på kulmen av karriären nästan total makt Med möjlighet att vilt kasta ut landet i såväl kolonialkrigsföring som spanska inbördeskriget. Men samtidigt en bräcklighet. Hur förankrat var egentligen det fascistiska Italien? Hur mycket blåst tålde det? Inte så mycket skulle jag försiktigt vilja påstå. När karriären 1943 abrupt tar slut blir han bortröstat av partikollegor. Vilken diktator blir bortröstat? Mussolini, han är också tidigt ute. När Hitlers ölkällarkupp i november 1923 misslyckas, har Mussolini i mer än ett års tid innehaft den italienska regeringsmakten. Och idag ska historiepodden sätta sökljuset på just fascismens faktiska eller påstådda maktövertagande, deras viktigaste historiska boppåle. Idag kommer vi prata om marschen mot Rom. Det kommer bli sena oktoberdagar 1922 och ni är varmt välkomna. Välkomna, välkomna till historiepodden. Ja, eh då blir det lite ja, man skjöande mot Duom och så vidare. Mm, kan man tänka sig narcissismen utan Hitler? Ja, det är en utmärkt fråga. Och när jag läste citatet i en biografi om Mussolini så sa jag typ så med och tänkte att, "Aj, så är det ju." Men sen när jag läste det nu så tänkte jag, "Är det verkligen så?" Ja, det är inte jag helt hund tror jag hund på alltså. Nej, han eh, nog eh, eh lika viktig som Lenin för sin rörelse. Ja, han har starkare case för att kommunismen inte behövde Stalin ja. för att skapa terror och massdöd. Vi går vidare till punkt 1 på dagordningen och det är att vi är jätteglada för alla vem och hen som har kommit in här från Norge. Er. Verkligen. Ja, så annorligen. Jag har dock en liten undran här och det är kan inte skicka ytterligare några till Daniel så att säga så att jag har att läsa upp för Robin för för jag tycker ju att det är många som går till dig ja. Ja, det märks att det är många som jag vet inte jag tror att de de fylls med en längtan om att sätta dit dig eh så där. Den här dåliga förloraren. <laughs> Oh. Ja, men och så att du har du. vunnit de flesta vemer här också. Jag jag tror att du ses som den stora trofén att få ställa frågor till. Ja, men det var ju en smickrande eh, tankevisligen, men men du behöver också ha lite frågor så så, så att jag kan vinna. Eh så skicka gärna fler och eh, en annan sak när ni eh, när ni skickar Jag vet inte om det spelar någon roll riktigt för hur vi tittar i mejlen men jag gillar gärna enterslag så att man inte direkt kan läsa ja. i linjen där man ser mejlet för då kan det ju vara eller skriv någonting som inte har med frågan jag i första meningen så att inte Robin ser vad jag kan vara för för fråga som är på gång här för du det, det är nån lustigt för jag ser ju att du har öppnat mejlen. Men jag markerar de som olästa. Det kan man göra utan att öppna mejlen. Bara så att jag inte ska ha en notis i min mobil. Ja, för det här tror jag att vi har diskuterat innan. Ja, det är fullt möjligt och det är inte så intressant. Nej. Vad som däremot är intressant om man vill skriva en Vem är henne är ju vart man skickar dem. Ja, det är ju väldigt relevant. Det är historiepodden at Outlook.com. Punkt två på dagordningen är Oho. rättelser och fel. Avsnittet om europeiska minoriteter. Är det... Ja, o Olof och ja. Erik. Erik Udbeck, det är alltså inte Olof Udbecks mindre uppmärksammade bror som egentligen <går> spark skrev allt som stod i Olof Udbecks namn. Jag gjorde, jag gjorde ett oförlåtligt misstag här och börjar kalla Olof Udbeck för Erik Udbeck. Ja. Och eh, Olof Udbeck är ju en gigant och en historiepoddens favorit. Ja. Eh, för det ska ju vara Olof Udbeck, inte Erik. Så eh, ja men som du svarar någon lyssnare, kanske gjordes den här sammanblandningen i eh, i farten eh i någon slags mental öra där man blandar ihop honom med Erik Dahlberg som har han samtide och också är en historiepodd favorit som vi ofta och gärna pratar om. Ja, yeah, stormaktstid och som också kunde tuma lite grann på sanningen. Det jag, jag vet inte vad jag ska säga mer än sa vi mer culpa, mer maxima culpa. Ja, det är inte heller förstå om vi har den här podden någon säga. <laughs> Hej, jag heter Jonas. Och Ann heter jag. Vi har skapat en app som heter Opti som gör det enkelt att få ett bättre sparande. Vill du spara 200 kronor i månaden eller investera 200 000? Med Opti är det enkelt. Ja, ladda ner appen och svara på några frågor. Opti sköter sig den resten mycket billigare och precis lika säkert som på banken. Ladda ner Opti-appen direkt och se hur du kan få ett bättre sparande. Vi just nu får det se ut om 50 rabatt på Optis avgift hela nästa kvartal. Ladda ner appen Opti och använd koden podcast. Välkommen till Opti-familjen. Vi ska ta oss fram till 1922 i hyfsat raskt tempo. Sen när vi har pratat lite grann om våra respektive bakgrunder som vi kommer att dra så vet jag inte hur raskt det tempot egentligen kommer att vara men vi kommer slutligen landa i 1922. Nu blir jag väldigt närva så om det nåt slags raskt tempo. <laughs> det har inte jag tänkt på. Ahe, det är väl mycket som ska avhandlas här och Ja, och det är ju för berättelsen skull viktigt att ge en övergripande förklaring till den situationen som Italien befann sig i. Ja. Under tidigt 1920-tal. Men det är 1922 som maktövertagandet äger rum. Ja, det stämmer. Man kan om vi ska vara mycket övergripande och svepande prata om att efter Risorgimento, efter enandet på 1860-talet, hade man egentligen aldrig i Italien lyckats med att skapa en fungerande enhet. Mellan stat och civilsamhälle fanns ett gap, vilket kom att innebära att det politiska systemet egentligen sedan enandet aldrig var byggt på en säker grund. Det land som hade blivit Italien var fattigt och hade låg utbildning. Mm. I början av 1970-talet kunde en femtedel av nej 1970 1870-talet kunde en femtedel av befolkningen läsa. Ja, ja det är inte 1970-talet. Men det är lågt. Ja, den nya parlamentariska staten hade också problem med klassklyftor och den protektionistiska handelspolitiken som man kom att driva från sent 1870-tal förvärrade situationen. Den gynnade industriägare i landets norra delar och plantageägare till större jordbruksverksamheter i de södra delarna. I princip alla andra missgynnades och de skillnaderna mellan just norr och söder lyckades man inte heller utjämna, vilket ju än idag är en avgörande del i ja, Italiens problem. Jag tänkte säga då det. det är ju inte ett problem man har åtgärdat Nej, så är det. På den utrikespolitiska fronten hade Italien under det sena 1890-talet hängett sig åt en imperialistisk erövringspolitik. Först i Östafrika, men utan några större framgångar. Man kom senare att fokusera på Nordafrika, inte minst på Libyen. Alliansmässigt hade politikerna, som vi kanske vet, stiftat ett avtal med Tyskland, Österrike och Ungern. Det här var anledningen att Italien kunde röja runt i Afrikas både östra och norra delar. Konkurrensen där stod främst mot fransmännen. Men den som kommer ihåg vårt gamla avsnitt om futuristerna, en konstnärlig riktning i just Italien under den här perioden, så var den här alliansen med Österrike aldrig en naturlig hit bland Italiens intelligenta. Nej, Österrike var en av ärvsfjenderna. Man tävlade om samma regioner. Då känns det ju väldigt eh, märkligt att eh, sitta i en allians med dem förstås. Precis. Och ibland de delar som kunde vara norra Italien eller södra Österrike-Ungern fanns det människor som mer naturligt ville tillhöra den ena eller den andra sidan. Redan 1902 kom Italien och Frankrike att börja sluta avtal om situationen i Afrika. Och den här tilltagande kompisstämningen innebar att Italien när första världskriget bröt ut kunde sitta lugnt i båten. Vänta mm. lite grann. Hur behöver vi inte eh behöva så väl gå anfalda direkt? Nej. Egentligen borde den väl ha gjort det enligt avtalet. Ja, det sa jag också, förstod det. Men så blev det inte. Nej, de var en av få som höll huvudet kallt där. Är det någon slags värjkrieg på gång här? Nej, jag vet inte det, ja. Nej, nej, vi har vi har som så vi att vi avvaktar och sen avvaktar man och inså att vi vi gör som så vi att vi byter sidor i. Ja. Så 1915 så tecknar man ett avtal med Ententen som garanterade Italien geografiska vinningar inte minst på Balkanhalvön där det finns den dalmatiska kusten. Mm. Den är vacker. Den vill man gärna ha. Just det, Londonfördraget. Eh det där är ju väldigt avgörande egentligen för att det kommer ju var så att nu USA och Woodrow Wilson ramla in i första världskriget så de har ju inte varit med och skrivit på några avtal och tycker inte alls att det är rimligt att Italien ska få någonting på den där sidan. Nej. Och och det där kommer att spela roll för missnöjet i Italien sen efter som de inte får det de faktiskt hade trott att de skulle få. Nej verkligen. Nationalitetsprincipen trumfar italienska löften och kungariket Jugoslavien kommer bildas. Den italienska krigsinsatsen hade på många sätt varit förödande och till vilken nytta? Till vilken nytta hade människor i ganska stora mängder offrats? Direkt efter krigsslutet kom ju också ekonomiska kriser och helt plötsligt är Italien i gungning, på riktigt i gungning. Omfattande strejker, ockupation av industri, radikala agitatorer inom flera politiska områden kom att bli en helt normal företeelse i det italienska samhället. Mm. Och när bollen rullade till de liberala, de konservativa, de socialdemokratiska krafterna i parlamentet så kunde de inte lugnt ta ner den. De var inte Andrea Pirlo på mittfältet. Nej, utan det var en dålig första touch. De tappade kontrollen, de kunde inte kontrollera tempot. Jag känner inte riktigt att den här Nej. fotbollsliknelsen flyger är som är det Bavesi. Nej, han kanske hade hade koll på sina fötter utom när de skulle slå straffar i VM-finaler. Ja, just det var hetan Simone Sassa som gjorde den här helt vansinniga straffen med en misslyckade kommer du ihåg hur han springer mot bollen nej och höga den... knän och missar Jag vet inte när det är ens 2012 eller 14 kanske skit samma i alla fall de parlamentariska krafterna misslyckas med att motivera sitt systems existens och precis som kommer hända i en massa andra länder i Sverige till exempel kommer de socialistiska partierna sprängas men i Italien blir de kommunistiska utbrytarna under bland annat kändisen Gramsci ganska stora. Mm. Eh och så har vi en mängd andra rörelser några såna inte minst fascisterna kommer vi börja närma oss nu. Jag tänkte jag tänkte lägga lite tid på att prata om en figur som är någorlunda relevant för storyn här. Ja. Yeah. Eh det är en bra sales pitch. Någolunda relevant. Ja men jag tycker att han är för banalt intressant. Det är han. Och eh, extremt sådär. italiensk. Ja, Gabriele D'Annunzio. Just det. Poet. Ja, det är han och han var också styrspilot vid 52 års ålder och nationalhjälte under första världskriget. Mm. En äventyrare. Han duellerade och och flåg och hade mängder med romanser till Agur vänster. Eh precis som den här futuristen Marinetti så dyrkade han ju våld, krig och övermänniskan. Mm. Vi gjorde ju det här avsnittet som du nämnde avsnitt 96 om futuristerna. Mm. Och precis som Marinetti så var han fascinerad och väldigt förtjust i all ny teknologi som svepte fram över världen. Men till skillnad från Marinetti så hade han ju ändå andra foten i eh, historien som han också ansåg var betydelsefull och det gjorde ju inte Marinetti. Nej han ville Marinetti som då är futurismens föregångstalt han ville ju bränna upp alla bibliotek. Mm ja det till exempel så att vi helt börjar om på ny kula. Han så tycker om Marinetti. <laughs> så är det. Någon som inte är svår tycker om det är Göran Hägg. Nja, läste Hans bok nu här eh, Mussolini en studiemakt. Då kände man ju att man saknar honom en del ändå. Yeah. Du sitter och tittar på på spåret och tänker om ändå göra en hägg var med igen. Ja, eller morgonsofforna där han ofta satt och var rolig och så där. Det är inte allt man håller med honom varken i soffan eller i, i textform, men eh, han var ju alltid ganska rolig och inte minst så var han ju oerhört kunnig mm. om väldigt väldigt mycket. Och därför så tycker man att det är synd att han inte är kvar Han dog 2015 Det är hans bok Mussolini, en studie i makt som vi bland annat har använt mm. Och så här lät det när han själv skulle presentera den i Access TV För han hade ju ett litet program där, där han intervjuade olika författare Det finns en författare som jag är intresserad av som jag inte kan intervjua här som inte kan komma hit och bli intervjuad av mig och det är givetvis jag själv men vi närmare efter tankar har då slagit mig varför inte så jag har nu bjudit in mig själv vad jag säger där genom välkommen gör han Hägg som har skrivit den här boken om Mussolini. Och ännu olja blir det här i bild då eftersom han har klippt in sig själv som förvirrad gäst i den här intervjun. Vi kanske lägger upp den här på Facebook-sidan och länkar den där för den är den är sevärd. Han intervjuar sig själv alltså. Ja, exakt. Det är som Alfred Hitchcock. Det ja. var ju ett av hans stilgrepp som som han gjorde populärt i sin bok. Jag tror den heter Hitchcock on Hitchcock. Ja. Eh uh -huh. David Byrne i Talking Heads har också gjort det här så att det är ett ett klassiskt och fin stilgrepp. Oh, huh? eh like the mm. ja, men han är ju vid 12 år också så han vet ju hur man gör sånt då. Eh mm. men han håller ju Danuncios diktning och texter väldigt takt och angående eh de här sidorna som är idag ganska svåra att omfamna som den här våldsturken och sånt så jämför ju Hägg D'Annunzio med Heidenstam, Kipling, Nietzsche och inte minst Hemingway. Ja, Kipling är också ganska svår att tycka om idag men. Ja, men han får ju inte lika mycket kritik kanske eller har fått som D'Annunzio. Nej, men det kan om Storbritannien inte vinner andra världskriget och så vidare. Men det är en kontrafaktisk historia vi inte behöver gå in på nu. <går> ja, i jämförelse med Vernon von Heydenstam så säger Hägg att Heydenstam var allt som Danoncio skulle velat var men inte var. Det vill säga rik, lång och adelsman. Mm. Eh samtid som Danunci och var allt som Hedenstam ville vara men inte var. Det vill säga krigs hjälte, kvinnokar och en mycket stor poet. Just det. Ja det är intressant. Det är lite hårt mot Werner. Det ja. är det. men men ändå. Eh han satt ju i perioder i, i det italienska parlamentet men han tyckte inte alltid det var så roligt. Eh så därför så en dag i riset han ser från högersidan och bara marscherar över till vänstersidan och satte sig där bland vänsterpolitikerna med orden jag går ifrån döden till livet och så satt han så där. Det här gjorde ju att han han tappade ju sin plats i parlamentet sen. Ja. Men han blev omtyckt i, i nya kretsar så att säga. Nej ja, det var en en gubbe som rörde om i grytan. Ja det var väl det som var hans grej. Mm. Jag fick order av dig att inte sväva ut när det gällde övertagandet av staden Fiume 1919. Jag skickade ett sms till dig och sa det här måste man väl ta upp och ja. då bara väldigt väldigt kort i så fall sa ju. Ja, du ja, ni tycker jag det är ful citerar mig. Jag sa ja. eller pitchar det som ett eget avsnitt. Ja, just det. Jag tar det här nu kortfattat <laughs> eller någorlunda kortfattat. Staden Fiume heter idag Rijeka eller Rijeka. Mm. Det är någon form av eh, turistmål också eh, i Kroatien Förra första världskriget så hade det tillhört Österrike och Ungern Stadens befolkning var på den tiden ungefär 60 000 Och majoriteten av dem var italienare Efter kriget så bestämde sig då i Versailles-freden Att stan skulle hamna under den nya Jugoslavien som vi var inne på förut mm. Och det här inviterade ju många italienare För som sagt i det här London-fördraget så hade italienarna kommit överens med de andra- i antanten om att bland annat Fiume- skulle tillhöra Italien efter kriget. Mm. Men så blev det inte. Och eh, det är sådana saker som gjorde att italienarna- kände sig lurade efter första världskriget. Ja, verkligen. Den 25 augusti 1919- så skulle då italienska trupper lämna stan- och återvända till Italien. Vilket de gjorde under stor ilska- och spott och spi och vånda och, och förtvivlan. Någon av dem- fullo fortsatte att kontakta kvickhjälten Donancio och fråga om han vill leda dem för och återerokera storm. Mm. Donancio som för tillfället hade hagfeber han accepterade här med stor entusiasm. Ja, jag men eh ehm huh. eh, ja, nej, men det kan jag. Vad är paracetamolen? <laughs> ja. Han eh, tar kommandot över 196 soldater och leder dem tillbaka mot Fiume. Och den trupp som ska bevaka gränsen då och ställs mot Danuncios 196 soldater, de övergår till Danuncios eh, efter att han har då stått och öppnat sin kappa och blottat sina medaljer och sträckte ut armarna ungefär som Napoleon gjorde när han kom tillbaka från Elba. Ja. Här kan ni skjuta på mig om ni vill det här. Men det är ju alldelesamma han italienska böden ungefär. Ja. Och då pallar de inte och då gick de över till honom istället. Vilken lättnad en suck jag och lyssnarna drog när han stod med kappan uppen och blottade och tänkte vi vad kommer nu? Sina medaljer. Vilken tur. Ja, det var nog det var väldigt omskakande om det hade varit <här> något annat. <här> och sen så spreds det då ordet och fler till uppe anslöt och klockan kvart i 12 så tågade han anuncio in med Två och ett halvt tusen soldater i Fjome och ockuperar stan. Ja. På kvällen så håller han ett ivigt tal till folket från guvernörspalatset. I vilket han lyckas klämma in hyllningar till Abraham Lincoln bland annat. Ja. Det är, är otippad. Ja faktiskt men den fanns där. Man spelar ju Guy Baldi-hymnen och folket jublar på Danuncios olika retoriska frågor. Mm. Bara, ja! Ja! Syftet. Med den här manövern var ju att eh, ansluta Fiume till Aviga i Italien. Men den italienska regeringen är lite avvift i den här gåvan. Ja. Man vill inte gå emot de andra segermakternas vilja. Det skulle kunna sluta med att man hamnar i ett krig mot dem och Jugoslavien. Ja, och det är man illa förberedd för att vinna. Ja, så man vet inte riktigt vad man ska göra här. Eh, är det är lite som en katt som kommer in med med en sparv eller någonting. Tack, jag uppskattar verkligen gåvan. Men jag vet inte vad jag ska med den här till. Alltså, man ville nog gärna att Fiume skulle tillhöra Italien. Ja, just det. Så är vi ju, till skillnad från den här sparven som man helst bara vill kasta ut. Det, det är en katt som har gått och hämtat en gås från grannen. Ja. Den vore fin att helsteka. Ja, men det är fel, så att säga... Person som har skänkt, eller <laughs> varelser som har skänkt den. Yeah. Danuncia och styre håller i sig ett och ett halvt år och innehåller faktiskt en hel del progressiva inslag. Man håller demokratiska kommunalval. Kvinnor fick rösträtt, vilket bara fanns i fyra, fem andra länder vid det här tillfället. Inte ens Sverige hade ju det som bekant. Man tillåter skilsmässa, inte heller självklart på andra håll. Och om man visste det så kunde man få det juridiskt bekräftat och allting. Det stöt utom eh förme det första så att säga stat eller man ska kalla det, som erkänner Sovjetunionen. Han är valdstjukande men han har också en vänsterprofil här ju. Mm. Eh i Italien så blir ju allt det här väldigt uppmärksammat och Mussolini och hans tidning Il Popolo d'Italia. De är ju försöker ju vara försiktigt optimistiska till den här manövern. Mm. Danunzio är ju en slags rival till Mussolini när det gäller anhängarna. Ja, oh, o oh ja, verkligen. De riktar sig till samma potentiella väljare och anhängare. Mm. Och Mussolinis översäg såg ut Danunzio som en hjälte här. Hans tid i Fiume avslutas dock efter att den italienska flottan gått in och bombarderat stan så att den kapitulerar den 29 december kallas för den blodiga julen och då förpassas han till ett privatliv med eh poesi och stillsamhet igen men han kommer att dyka upp framöver vid ett antal olika tillfällen ändå. Han är ju hela tiden en sorts mörkeminens i bakgrunden som mm. man vet är populär och och han mobiliserat ganska brett stöd och inte minst när Det parlamentariska systemet och de olika regeringarna är så svaga. Mm. Så det är ju obehagligt både för de som är innanför och utanför systemet, alltså hans olika rivaler, att han finns där. Ja, så är det ju. Och det är ett antal saker som dyker upp under hans regim i Fiumen som återkommer senare. Mm. Bland annat det här som det här avsnittet är tänkt att handla om. För under 1920 så planerade nämligen Danuncio något som han och hans anhängare kallar för Marschen mot Rom. Mm den blev ju inte av men beskrivningen sa att man man kan göra en house mot dem mm. och hitta på något där. Danunzio började också kallas för il duce. Ja. Och eh, det vet vi ju sen kom det bli Mussolini sena titel ledaren. Mm. I den författning som Danunzio utarbetar så finns det också inslag av corporativism. Det vill säga olika bärnkedjor borde Ukes utavare och ägare tillsammans och utse representanter som får deras gemensamma tala i ett större råd. Och det blir ju sen receptet i hela det fascistiska Italien. Mm. Slutligen så har eh Danunzio då före kriget jobbat med ett eh, filmmanus till en eh, stumfilm som handlar om krigen mellan Rom och Karthago. Mm. Och i det manuset så har han lagt till den romerska hälsningen det vill säga en uppsträckt högerarm som man antog att romerska här eh äh, hälsade med. Mm. Och han tycker att det är lämpligt att införa i sitt egna lilla rike här också. Eh äh, och det är ju den hälsningen som fascisterna sen kommer och plocka upp och göra till sin egen också. Mm. Det var ju väldigt intressant och utmärkt väl avgränsat tyckte jag också. Ja men tack så mycket. Det är all ära och heder till dig. Ska vi ta tag i någon av de där trådarna och introducera Benito Mussolini och hans rörelse i ja. den här berättelsen också? Jag var i inledningen inne på skillnader och likheter mellan Mussolini, den fascistism och de andra 1900-talets diktaturernas personligheter och ideologier. I extremfallet Adolf Hitler och nazismen så är det ganska enkelt. Man behöver ha lite tid över men det är ändå ganska enkelt att beskriva ideapaketet. Mm. Hitler är ideolog och agerar i stor utsträckning i enlighet med sin lära. Ja, Mussolinis fascism är skiftande och föränderlig. Ja. Det är i Göran Hägs bok så beskriver han att Mussolinis enda genomgående tes är jag har makten. Det strävar han efter i alla lägen och det är det som är med honom från 1919 och framåt. Jag ska ge mig på en till fotbollsliknelse och se om den här landar bättre mm -hmm. än förra. Det får mig att tänka på den portugisiska fotbollstränaren José Mourinho vars fotbollsideologi kan sammanfattas i, och det här är hans egen ord, I win, jag vinner. Some coaches they prefer to sell the idea of I have a philosophy but i think the philosophy you have to sell it after you win där Paolo sa den liknelsen dels eftersom Mourinho faktiskt inte är fascist och dels för att den i förlängningen kommer leda till att jag jämför Pep Guardiola med Hitler pragmatiken mm. mot ideologen mm okej okay. från början var Mussolini en socialistisk journalist och redaktör för en av Italiens största vänstertidningar Innan han kom att uteslutas ur Socialistpartiet efter att ha tagit ställning för Italiens medverkan i första världskriget. Och då bildar han den här tidningen som du refererade till tidigare. Il Popolo di Italia. Och det här kommer att vara det viktigaste verktyget för hans fascistiska kamp. Mm. Det är hans taltratt. Det är genom den som man får reda på vad vill Mussolini. Efter deltagande i kriget, han var också med där- kom han i Milano 1919 att bilda sin egen kampgrupp, Fasci di Combattimento Fasces. Mm. Fasces är ju det romerska spöknippet, en urgammal symbol för makt. Ja, men Fasci betydde också föreningar mm. eller förening. Precis, för det alltså det hade ju funnits såna här föreningar, revolutionära kampgrupper inom den italienska socialismen som kallats Fasci. Så att det inte är en helt ny idé han kommer med överhuvudtaget. Men den kampgrupp som Mussolini bildar markerar dock tydligt avstånd från hans äldre socialistiska och kommunistiska idéer. Det finns en uppsjö av krigsveteraner som är besvikna och som är vana med våld i Italien 1919. Speciellt sådana som kommer från olika specialförband från den italienska armén som kallas för Arditi. Mm, precis. Precis och de uppgår ju sen då i olika såna här fasci. Mm. Ade ja, här är ju en extremt viktig bas för Mussolini mm. och andra fascister att rekrytera från. Den enskilt viktigaste frågan för fascisterna är i alla fall inledningsvis kraven på territoriell expansion. Det är ju där är ju precis som denuncio. Mm. Två saker till tycker jag kan vara med i bakgrunden. Ett, fascisterna hade ställt upp i riksdagsvalet 1921. Det är helt omöjligt att förstå sig på italienska val, allra helst äldre sådana. Jag satt en halvtimme på Wikipedia-sidan om valet 1921. Och läste och scrollade och försökte förstå vem som hade vunnit det. Vilka de olika grupperna var. Men i alla fall, som jag förstått det så ställde fascisterna upp tillsammans med några andra högerpartier i en nationalistisk högerkoalition. Och själva koalitionen bestående av 4-5 olika partier vann 105 platser med 19% av rösterna och 35 av de här platserna tillföll fascisterna allt som allt så finns det 535 platser att vinna i parlamentet så den parlamentariska styrkan som fascisterna har 1921 den är försumbar mm. den andra grejen vi ska ha med oss är att fascisternas mest användbara verktyg är ju såklart utomparlamentariskt mm. det är ju våldet Redan 1919 hade fascisterna varit med och bränt ner Lavantti, den vänstertidning som Mussolini hade byggt upp sin karriär via att jobba på. Det här skulle ske om och om igen under kommande år, ibland flera gånger om året. Det det var en populär ciselsättning för fascisterna att bränna ner mm. konkurrenternas tidningar. Alltså 1921 blir ju ett bra år för fascisterna som som då har utset kommunisterna till sina fiender de får ju får ju inte mer än 35 platser i parlamentet men rent medlemsmässigt så akar med mycket antal kommunisterna de har ju väldigt radikala program på agendan och de utför en rad våldsaktioner som ska i med vettet ur småföretagare och jordägare och eftersom den italienska staten och polisen inte mäkta med att upprätthålla någon ordning så vänder sig ju fler och fler i medelklassen till den fascistiska rörelsen. Ja absolut, det kommer ju bli en, en jätteviktig bas som som han hämtar stöd från. Det kommer ju börja bildas fler lokala fascistiska kampgrupper på olika ställen i Italien som då användes för att ge sig på strejkande arbetare eller andra eh managers inom arbetarrörelsen som utförde fredligt eller våldsamt motstånd. Mm. Fackförbund och jordbrukarekooperativ var väldigt vanliga måltavlor. De här squadre d'azione, stormavdelningar, svartshortor eh kunde användas för att sprida osäkerhet och skräck ute i landet. För genom den här typen av våldsdåd kunde fascisterna få inflytande över antingen hela regioner, hela städer, annars kanske bara ett kvarter eller en gata. Men de gjorde sig hörda och de byggde sin makt. Det finns bara ett fåtal exempel på städer som helt lyckades mota det fascistiska hotet. Parma och Bari brukar man lyfta till exempel. Ja, en grej jag tycker man ska ha in här är ju att det är en väldigt vid det här laget än så länge löst formerade rörelse. Ja, oja. Oh det är ju olika fascisthövdingar kan man kalla dem och kallas dem. Ras från Etiopiens ord för vicekonungar. Ja, på svenska kan man säga hövding. Mm. Och de är ju då lokala ledare för sin stad och mm. har en massa anhängare i stan. Så Mussolini han har ju inte direkt kontroll över alla dem inte egentligen utan de, de ingår bara i samma lösa förbund eller vad man ska säga. Och ganska ofta så står ju Mussolinis önskan och de här lokala hövdingarnas önskan mot varandra, inte minst därför att Mussolini vill ha kontroll och makt över rörelsen. Mm. Men han kan också vilja tänka mer strategiskt, agera mer långsiktigt medans de lokala maktbaserna är intresserade av att ganska snabbt stärka sin position där så att det finns en hel del eh, problem mellan de här samtidigt var han ju inte domare än att förstå att dom var ett viktigt verktyg i kampen nej precis han, eh, han har ju mycket att stå i för att försöka behålla kontrollen över den här väldigt växande rörelsen dom eh, är 218 453 medlemmar 1921 och eh han försöker samtidigt som han försöker få kontroll över det här så måste han ju odla sin matchoriol och lära sig att flyga mm. och sånt där Just för det, det. det kan ju ta nån sjöar väldigt bra och det, det det är mycket viktigt vilken image man har här. Mm. Sen det allt det här våldet i alla ja, läror men det är ganska svårt att få överblick och struktur och Och något verkligt gjort med den här ständiga konfrontationen som är på gatorna mm. I en batalj med mer välbeväpnad polis Så hade bland annat 18 fascister dödats och ett 40-tal sårats Och så vidare Så för att få någon slags arbetsro Så behövde Mussolini få lugn på någon front åtminstone Och därför så slutade han ju fred med kommunisterna under hösten 1921 Och det här upprör ju vissa av de ledande fascisthövdingarna ohörd mm. till exempel Balbo en 24 år gammal pilot också eh från kriget med lockigt hår och pipskägg. Mm. Han eh, han och ett par andra hövdingar de de blir väldigt aviga över över den här föjden med kommunisterna och eh, vänder sig också till Danunzio då och bad honom ta över ledningen för fascisterna. Mm. Det här kan ha skett eh efter det som kommer ska när med Mussolini väljer att avgå. Det är oklart när det hände men hur som helst så bestämmer sig Danunzio för att han ska rådfråga stjärnorna först innan han bestämmer sig och då verkar det som att stjärnorna inte tyckte att han skulle kliva in i handlingen än. Nej. Så att men men men men var så att vi har med att Balbo och andra tycker Danunzio är en potentiell ersättare till Mussolini här. Alltså samtidigt som Mussolini redan från början är den naturliga ledaren och, och den starka centralfiguren i fascismen så är hans position under lång tid osäker. Det är ju mm. bit in på 20-talet som som han verkligen får klona i, i den här naturliga ledarrollen. Ja, och ja, så är vi. En annan hövding eller ras, mm. den kollegiala och kompromisslöse Roberto Farinaki han leder fascisterna i staden Cremona. Mm. Han var urkinnig över den här freden med kommunisterna och menar eh, att nu minsann så är vi i princip helt självständiga från eh, den här rörelsen eh, med fascisterna. Vi mm. vi gör vår egen grej här nu. Så allt håller på att falna i sig nästan runt Benito Mussolini och då tar han till läkknepet som eh, till exempel Gustav Vasa eh, <laughs> gjorde flera gånger som häg på pekar. Han går Och så kan man ha sagt om inte fascismen följer mig behöver inte jag följa fascismen. Och så dör kan inte upp på fler av centralkommitténs maten ens. Och det här är ju riskabelt. Det är riskabelt för de kan ju komma fram till att Danunzio eller någon annan ska ta ledarrörelsen. Mm. Men de sitter där eh, i centralkommittén och kliar sig i huvudet och eh, börjar bana och be om Mussolinis återkomst, vilket han förstås vägrar. Nej, vad tänker det? Tänker det vad de går om ni inte falle in i ledet så att säga. Mm. Det hela slutar ju då med att man kommer fram till att man ska ha en mastig kongress i Rom där allt inför framtiden ska avgöras och utredas. Mm. Och då har Mussolini i hemlighet ingått en rad olika uppgörelser med löften till olika hövdingar för att vinna av någon på sin sida, Fanaki till exempel hade han nu eh, lovat att den här freden med kommunisterna den kommer inte bli långvarig. Och en annan kurv jag skulle ta i är att Mussolini står i stäks fara den här stora kongressen eh utkämpade en en fäktningsduell med en socialistisk parlamentsledamot från Lvivarna. Mhm. Mm han var mycket för det för det här med dueller. Ja. Eh den här eh, socialistparlamentsledamoten eh, han fick eh, ge upp i 14:e ronden på grund av hjärtsvikt. Det var ganska lång duellen va. Ja, eller hur? Men den 7 november 1921 så samlas ledarna i Augustus mausoleum. Och i korta drag, det man lyckas enas om är ju att man ska ombilda rörelsen som ett parti. Mm. Vilket ger Mussolini en ledarroll som han trivs i. Men samtidigt kan lugna ner några av de mer radikala hövdingarna där ute i landet. Ja, precis. Det här sker faktiskt den 9 november av alla datum. Mm. Det har jag man tillheter på. Det är mycket som händer den... När då november i historien. Mussolini blir då ordförande och precis som Gustav Vasa så sitter han ju säkert efter att han har hotat med att lämna alltihop. Ja, nu är de ett parti, en rörelse och en milis. Ja. Precis, och i ett tal som han håller där så framgår också vändningen åt höger mer och mer. Mm. Han hyllar faktiskt den liberala staten och industrimannen Silvio Crespi. Han antyder diverse imperialistiska ambitioner och avfärdar klasskampen helt. Men visst spelar han för, för gallerierna här att han vet att han har ett växande stöd hos industrialister, mm. hos medelklassen, hos människor som vill vill se lite ordning och reda i landet. Ja, det är ju där deras eh, förtid ligger i eller man ska säga han är ju pragmatiker. Ja. Och att fascisterna hade gått så hårt åt arbetarrörelsen hade ju ökat deras popularitet både i polisens led, i militären och i de här delarna av medelklassen som vi har nämnt. Italien befann sig i en kaotisk och för många hopplös situation. Men här fanns en kraft som verkade mot den kommunistiska revolutionen i alla fall. Det tycktes man föredra. Musik <skratt> Samtidigt som fascisterna lyckades mer eller mindre hålla ihop ledet så höll resten av den italienska politiken på att falla samman. Mm. Parlamentarisk paralysering är det begrepp som den italienska historikern och politikern Gaetano Salvemini eh, har använt det för att beskriva den här politiska situationen som fanns inne i kammaren. En regering under, ja hur ska vi uttala det här? Jag är väldigt spänd. Ja, jag är väldigt spänd. Ivano ser det ut som. De Ivanho. Det Ivanho utan ett h. I V A N O E. Hände händer här på Nürnjörstan. Banomi mm. kraschade och efter honom kom en liberalen Luigi Fachta mm. att ta över. Fachta kommer leda två regeringar. Han tvingas ombilda sin regering efter ett misstroendefotum och i luften så hängde hela tiden att Giovanni Giolitti som fem gånger tidigare hade varit italiensk regeringschef skulle komma tillbaka en sjätte gång. Mm, det är eh, Italiens motsvarighet till Karl eh, Knut som bodde. <laughs> Okej. Okay. Det var inte den referens jag väntade mig men. Nej. Är det din eller Häggs referens? Men det är min. Ja, härligt. En av de frågor som tydligast skilde de olika liberala partierna åt var hur de skulle ställa sig mot fascisterna. Det här är en tidig variant av appeasement-diskussionen. Kan man ta in fascismen i värmen och långsamt avväpna de lite mindre angenäma aspekterna av dem? Till exempel trodde Giolitti att det här var rätt väg att gå och han hade flera andra tunga namn i kammaren med sig på det. En annan vanligtvis stark kraft i det italienska parlamentet brukar vara de katolska partierna. Mm. Men för dem sammanföll den parlamentariska paralysen med valet av en ny påve. Pius XI var Polack och hade direkt erfarenhet av bolsjevikerna. Som ärkebiskop i Milano hade han välsignat fascisternas flaggor. Mm. Det var väldigt svårt för de katolska politiska krafterna att bilda en övertygande enhetsfront mot fascisterna utifrån de förutsättningarna. Ja, alltså det beror nog inte bara på påven men han kan få representera att de här antifascistiska krafterna inom katolicismen hade påtaglig uppförsbacke. Inte heller fanns det en enhet inom arbetarrörelsen som tog den största delen av smällarna från fascisternas aktioner. Under ledning av delar av den italienska fackrörelsen försökte man skapa en bred enhetsfront mot fascisterna, Labour Alliance kallad i engelska texter- men där ingick till exempel inte kommunisterna. Nej. Ehm så att man kunde inte enas kring det. Och den generalstrejk som de utlyste i augusti 1922 spräcktes snabbt. Och på många platser i Italien agerade de fascistiska svartshortorna passande nog som svartfötter den gången. Mm. De hämtade sopor, de körde bussar, de jobbar och och kämpar och sliter här. Precis. När arbetarrörelsen bara håller på och stökar och kaosar så har vi härliga fascister som som ser till att välfärden och samhällsservicen fungerar. I skarp läge fick de ännu en chans att visa att det finns en kraft i Italien som kunde bekämpa kommunismen. Det blev en enorm propagandaseger för fascisterna och en mycket påtaglig tillbakagång för arbetarrörelsen. Så att inom parlamentet de parlamentariska krafterna men även eh, om man räknar in den bredare arbetarrörelsen så misslyckas man med att skapa en, en fungerande vad ska man säga enhetlig front mot de fascistiska krafterna. Rörelsen i landet är fullkomlig både parlamentaristiskt ekonomiskt och på låg nivå i städerna där det pågår ständiga gatustrider. Mm. I det här läget så har vår gamla vän Danuncio, där kommer han igen, vaknat till liv igen. Nu har han väl kanske kommit fram till att de här stjärnorna ändå står rätt så att säga. Och eh nu nu är läget och gör något. Fascisterna har jagat bort en eh... känner han att eh, han vågar fråga stjärnorna om svar. Ja, ja, det vågar han. han Han vågar hoppa och riskera sitt liv Ja, är det Eva Dahlgren? Nej, Nej är det inte Kajsa Stine Åkerson? Ja, det, är det kanske är ja. han Just det, det var en otippad passning Där kom den Fascisterna hade jagat bort socialisterna från statshuset i Milano Och sen har de upptäckt att Danuncio är på besök i stan Och bara, men här är ju han Och så låter de honom hålla ett tal då från det ockuperade statshusets balkong. Det brukar ju alltid pigga upp. Ja, eh, han eh, hyllar dock inte fascisterna, vilket de kanske hade tänkt sig, utan börjar istället prata om att ena nationens alla arbetare i mm. en slags broderspakt. Och åter börjar då snacket gå om en marsch mot Rom under Danuncius ledning. Mm. Och några dagar senare så har man kommit fram till en eh, hemlig överenskommelse om att ett matte ska äga rum mellan rivalerna Donuccio Mussolini och den förre premiärministern 90. Och tillsammans så ska de planera en statskupp för att återställa ordningen i landet. För tillfället så har vi då som premiärminister eller konsellpresident, vilket är ett annat begrepp, eh den här fakta. Mm och eh, han var förstås helt ovetande om de här planerna eh, på statsråd bjöd in Danunzio att hålla tal i Rom till en stor massa av veteraner den 4 november som är en årsdag för krigslutet. Mm. Och eh, det här tillfället tänkte man då använda för att avsätta faktas regering eh, och installera Danunzio eller möjligen 90 som ny regeringschef istället och införa då också hans gamla författning från Fiume som modell. Den är ju färdigskriven. Ja, precis. Eh nu vet vi ju då att Mussolini inte var överförrust i den där författningen eftersom han hade avvisat den på fascisternas kongress i november 1921. Mm. Och även om planen hade gett fascisterna ministerposter och makt i regeringen så hade det ju det hade ju betytt att Mussolini skulle spela någon slags andra fiol här. Ja och åtminstone med fascit i handen så vet vi att det, det är inte en vanlig hanföddare. Nej, han vill ha makten. Ja. Eh, matet man de här tv skulle hålla sig Toscana i augusti 1922. 90. Han har gått omkring där hemma och han har packat ner tarbonsten och och pyjama sen och har väskan redo att sätta sig i bilen och åka iväg när han plötsligt får ett meddelande om att Donuncio har blivit definitivt ärad. Han har ramlat ut genom ett fönster i sin villa- och blivit medvitslös. Men har han ramlat eller blivit kastad ut? Skadat så att han på vippen håller på att dö. Ja, det är ju det som är en väldigt bra fråga. Ja. För ska du <skratt> dels... <skratt> Ska det vara en bokstavlig defenestrering så måste han ju bli kastad ut genom rutan. Ja, omständigheterna kring den här händelsen är ju väldigt dunkla. Det är ju väldigt märkligt att falla så att man ja. faller ut genom ett fönster. Särskilt i förd pyjamas och tofflor när man är en gammal hedlig eh, gubbe som tänker på stil och sånt där. Så att ett självmord skulle han nog inte tänka sig att han skulle göra från den höjden med att han bara riskerar att bli inv invalidiserad istället och inte Nej. dör. Det är någon sorts seppuk ju då. Ja, det verkar väldigt märkligt det här. Göran Hägg påpekar den märkvärdiga tystnaden kring den här händelsen hos både italienska och andra historiker. Att man har missat det här på något sätt lite grann. Han skriver så här. De Felice återger i sin stora Mussolini-biografi ärligt 90s berättelse som slutar med att denne beklagar fallet från fönstret och säger att Italiens moderna historia skulle fått ett helt annat förlopp om det inte inträffat. Men även de Felice avstår på ett närmast absolut sätt från kommentarer. C.J. L. Almqvists giftmordsförsök. Härligt. Palmemordet. Erik den 14es död. Det här är alla grejer vi gillar. <laughs> Maria Stuarts eventuella roll i mordet på Danly kan vi tänka oss dem förbesedda på det sättet. Danuncios undanrörjande hade på sikt långt större konsekvenser. Ja, så han tycker att det är konstigt och det är ju Tanun själv minns ju inte särskilt mycket av den här händelsen när han har då återhämtat sig eller så håller han tyst av andra själv mm. som så många andra. Ungefär som i ett fallet Kluge då så måste man ju då gå till vilka befann sig i huset. Ja. Och Hägg fastnar ju för Aldo Finci som den skyldige till den här defenistreringen. Och vem med det då? En ung eh, pilot som var fascist och Mussolinis budbärare mm. på platsen. För det man behöver inte tänka speciellt länge in när man ser vem har mest att vinna på det här. Mm, och det är ju Mussolini. Ja verkligen. Danunzo blir aldrig sig själv igen efter det här. Och Hägg menar att det är en farutsättning att det här sker, att han sett spelet för att Mussolini själv sen ska kunna blir den som har skier mot Rom. Mm. Det är lite härligt att lite vi Lite kittlande. Vi får in den här det här begreppet definitivering igen också. Ja, tyvärr inte i Prag, men en definitivering i Rom är inte fel heller. Ja, jag vet inte om det var i Rom just, men Nej. ändå. Den här perioden förutom att eventuellt via ombud kasta ut gobbar genom fönster. Så kan man lista några saker som Mussolini i skymundan gör för att flytta fram sina positioner. Han försäkrar sig om ekonomiskt bistånd från ett antal industrimagnater, flera av hans tal från perioden och den journalistik han producerar handlar om att öka produktiviteten genom att ta bort statens klåfingriga, kladdiga fingrar från industrin, samt såklart paradfrågan att stärka Italiens prestige och status. Det här låter som djuv musik för de här industrimagnaternas öron. Om Mussolini blir samtidigt ett mer acceptabelt politiskt alternativ när han får de här viktiga italienska industriherrarna på sin sida och på köpet så får han ekonomiskt stöd, pengar som han behöver dels för att fortsätta sprida propaganda men också för att stärka organisationen inom partiet. För fascisterna växer ju så att det knakar. Mm. Och för att få någon sorts koll i ett parti, någon jävla ordning måste du vara i ett parti. Ja. Då behöver man pengar för att hela tiden bygga ut administrationen och strukturen. Han har den här balansgången att förhålla sig till. I hans växande stöd ingår ett löfte från hans sida om lag och ordning. Han ska se till att saker och ting fungerar. Samtidigt ingår i hans parti ett antal uniformerade miliser under mer eller mindre laglösa hövdingar ras ute i landet vinden kan snabbt vända och under sommaren 1922 var det inte ovanligt att frifräsande såna här hövdingar med sina stormgrupper gick in i Bologna eller Cremona och krävde politiska eftergifter. Och så självklart i Cremona det var de ju mycket väldigt vilda. Ja, där var de aktiva, men det finns också flera exempel när de marscherar in i Bologna och, och kräver att någon person ska benådas eller att den här lagen inte ska gälla och så vidare. Och den här försiktiga appeasementpolitiken mot fascisterna, den fortsatte. Men Mussolini tänker att den här status quo som vi är i nu, den kommer inte stå för evigt. Nej. Och jag kan snabbt bli yesterday's man. Nu fick han ju lite mer utrymme när en av hans största rivaler mystiskt föll ut genom ett fönster. Men så länge ingen annan seriös politisk rörelse hotade hans fascisters ställning hade han ingen brottskatt agera heller att han hösten 1922 började fundera på att bryta sitt sitta lugnt i båten mindset handlade om att för att citera den engelska historikern John Wittem först när en antifascistisk front blev en verklig möjlighet gav Mussolini vind för våg och påbörjade sin marsch mot Rom det har korrekt iakttagits att marschen mot Rom inte planerades för att den parlamentariska paralysen hade blivit outhärdlig utan för att den parlamentariska paralysen hotade att brytas upp av en koalition av demokratiska grupper. Fascisternas framfart innebar också att de nu kontrollerade delar av central och norra Italien, Livorno, Genova, Milano, Trento, Bolzano. Alltså det här var städer som mer eller mindre stod under fascistisk flagg. Vad han började va inne på nu görs tydligt i ett tal som han håller den 20 september i På senare tid väldigt uppmärksammade historiepodden-staden Odine. Mot slutet av september så börjar han aktivt visa upp sig själv som en naturlig regeringsbildare för Italien. Men han är också noggrann med att inte stampa för mycket på de rådande auktoriteterna. Inte minst kungamakten. I talet säger han så här. Vårt program är enkelt. Vi vill styra över Italien. När vi ombeds om ett program svarar vi. Program. Det finns redan för många program. Det är inte program med löften om frälsning för Italien som saknas. Det som saknas är män och beslutsamhet. Och nu är det dags att tackla det verkliga problemet. Hur ska vi ersätta den politiska klass som alltid, år efter år, vik ner sig när de konfronteras med de dockor som kallas italiensk socialism? Att ersätta dessa politiker är bråskande. Och en mer radikal lösning är bättre. Jag tror inte att monarkin har någon anledning att visa motstånd mot den fascistiska revolutionen. Det ligger inte i kronans intresse. För om den gjorde så skulle den omedelbart bli en fiende. Om så skulle vara fallet skulle vi ej rädda den. Därför att detta är för oss en kamp på liv och död. Men vi måste ha modet att bli royalister för är vi egentligen republikaner. På ett visst sätt menar vi att monarkin inte är realistisk nog. Kronan måste representera den historiska kontinuiteten för nationen. Nu har jag översatt det där från engelska till svenska och jag menar det var från början för italienska så att det har vandrat ganska lång väg där. Den italienska retorikens finesse kanske har försvunnit men andemeningen är intakt. Vi vill inte välta omkultsystemet men om systemet motsätter oss mm. kanske vi måste. Just det, men det är ju lite av en utsträckt hand till royalister och poliskår och så vidare och kungen Viktor Emanuel den 3:e. Ja, precis. Saken är ju att kommunisterna och syndikalisterna som de nu har slagit med på en massa olika gator. Eh den staden har man ju mer eller mindre vunnit här under hösten eller mm. hur? Men det är en sak att slåss mot dem eh och utrustningen för det det hade man det dag bra med diverse säppar och påkar och knoggar och allt möjligt men när man ställas mot statens välbeväpnade armé den helt annan sak mm. mot kulspjut och kanoner och stridsvagnar då är man ju körd. Å andra sidan så är det ju oklart hur vi där i men kommer och ställa sig i en sån konflikt. Mm. Många fascister är ju födda officerare eller till och med i office så att säga. Just det så så det där vet inget riktigt hur hur det skulle bli i så fall men Mussolini vill ju inte tappa momentum som man har här nu som du var inne på innan. Nej. Det gäller ju att agera innan medelklassen har glömt bort det här hotet från kommunismen. Och sen har vi det här eh, den 4 november då Danunzio skulle hålla det där talet eh till eh, veteranerna. Mm. Det är oklart här nu i olika källor hurvida han fortfarande skulle hålla talet är en fot som var hade hamnat ut och var skadad eller inte men även om han inte skulle göra det så kanske någon annan till exempel militären skulle kunna tänkas ta över makten vid det här tillfället så att det gäller att agera för november egentligen och under ett möte i Milano den 16 oktober där bestämmer då ledarna att nu ska vi slå till här eh den här marschen eller kuppen eller vad man nu ska kalla det, eh ska inledas lördagen den 28 oktober. Eh mm. planen är att man ska ockupera offentliga byggnader i flera olika städer i norra Italien och sen ska då också mängder av svarta hot från fyra olika positioner utanför och marschera in i stan och över de viktiga departementen där ute i tanken. Just det. Man ut ser flera befälhavare så här Balbo, Cesare De Vecchi, De Bono mm. och partiets eh, generalsekreterare Bianchi får mm. också eh, en grupp. De Bono är ju en gammal general. Ja. Eh men eh, på majonn den 27 oktober, alltså dån före utsatt datum, då sitter ju Fojnaki och <laughs> han den här eh, väldigt uppjagade hövdingen och kämpar med sina impulser. Han är som ett barn på julafton och han kan inte vänta. Nej. Så därför ockuperar han rådhuset och polisstationerna och postkontoret i Kvämona redan under fredagen. Mm. Och det är det en dag för tidigt egentligen. Ja. Jag kan inte bara nej, jag ser nu. Och fascistmelisen, de håller ju då på att samlas utanför rådhuset också och då ser ihop står jag skalar. Det är uppenbart att det är något på gång här nu två saker som jag ty tycker är intressant här. Dels när jag läste så lärde jag mig vilket jag absolut inte hade någon koll på att trots att många inom rörelsen hade pushat för att Mussolini skulle gå till militärstadet upp mycket tidigare så hade han ganska stor kritik här i oktober, sent i oktober när han väl skred till verket. Både De Vecchi och De Bono eh motsatte sig det här beslutet och först när de blev nedröstade Så rätar de in sig i ledet. Och eh, 24 oktober så hade fascisterna haft kongress i Neapel. Mm. Eh, och och Mussolini hade stått och hotat fakta och hans eh, regim att om han inte accepterade fascister i sin regering så skulle det här gå illa. Men i Rom så tänkte man att det vi behöver ha koll på är ju när de slutar där i Neapel och på väg hem. Mm. Hålla koll på att då, om de går mot Rom då, då är det illa. Mm men när det inte blev någon massmobilisering direkt efter den här kongressen då tänkte man ja oh, det blev ingenting skönt men det, de fascisterna vill ju bara ge sig själva någon extra dag att liksom ladda Mussolini han återvände ju till Milano och mm. skickar ut några av sina löjtnanter till Rom för att leda diskussioner med bland annat Faccta och, och den här regeringen mm. och 27 oktober kommer flera relevanta saker hända det är så att kungen kommer åka in till Rom mm. han hade suttit på något jaktslott någonstans och No, ja, det var inte läge att sitta kvar nu. Nej, han är medveten om att saker och ting kan ske snabbt nu. Men utöver fascistiska representanter fanns där också en Antonio Salandra, en konservativ politiker som de mer moderata fascisterna försökte lobba in som ny regeringsbildare. Vad säger som en regering där Salandra är regeringschef och han tar in Mussolini i kabinettet? Det låter väl ändå som någonting va? Ska vi inte ska vi inte nöja oss med den kompromissen? Argumentet de har mot fakta är att Antingen köper du det här eller så kommer en fascistisk statskuppen att regna ner över oss. Mm. Fattar du att du kommer inte sitta kvar. Så det, det är extremt mycket räv och rackarspel nu. Men Fackta, han vill ju istället ha Giolitti, hans gamla idol mm. och liberala eh, vapenbroder som Nej. ska bilda en koalitionsregering med Mussolini. Det är många namn nu. Ja, men Giolitti, det var ju han, det var ju bonde. Ja, Knöton. precis. Mm. Gioitti hade inte lika bråttom in till Rom som kungen. Nej, han tyckte väl att det där kunde vänta. Jag ta mig dit i, i min egen takt. Så att det som Facta försöker göra är liksom att köpa tid. Mm. Men hotet från fascisterna är ju nu. De har ju börjat samlas utanför Rom. De kontrollerar stora delar av eller de kontrollerar delar av, av centrala och norra Italien. Mm. Så vad kommer Facta göra? Ja, han eh, vill ju sätta in hårt mot hårt här och eh formulerar en text som går ut på att eh, lansera undantagstillstånd om man ska sätta in 25 000 soldater mot fascisterna mm. för att uppehålla eh, regeringens och statens eh, auktoritet. Och, eh, han har ju putsat på den här kundgörelsen och behöver nu bara få den undertecknad av kungen mer eller mindre. Vilket han har fått höra att Kungen kommer skriva under det här. Kungen är positiv till det. Han tycker att det är viktigt det du gör nu i fakta. Ja, och eh, klockan 9 på morgonen så ska då premiärminister Fakta i väg. Bläcket har torkat på pappret. Ja, eh, till kungen för fåre underskrivet. Det är en liten formalitet så där bara. Då händer det totalt oväntade. Kungen vägrar skriva på. Mm. Nej, det här, nej, det tänker jag inte jag. Då har han ändö att se och det här är ju eh väldigt relevant för att Mussolini ska få makten. Varför ändrar han sig egentligen? Ska vi spekulera? Ja, det kan vi göra för det har ju många andra gjort. <laughs> han kan ha fått varningar från militären om att inga garantier kunde lämnas om vad som skulle hända om fascisterna och militären brakade samman. Precis. Tänk om det slutar med en statskupp där fascisterna vinner och han har varit emot dem. Då kan det ju sluta med att eh, hans kusin eh hertigen av eh, Austra som är profarkistisk får ta över hans tron och mm. det vill vi ju inte om man sitter på tronen. Så det gäller att undvika det eh, och det kan man ju göra genom att eh, se till att fakta inte alls får eh, utfärda något slags undantagstillstånd. Precis. Och eh, dessutom så Ja, man kan inte tänka sig att han är orolig för ett inbördeskrig rent generellt här. Ja, det har också spekulerats som att han hade fått påhälsning av viktiga representanter för industri som berättade dem sitt stora ogillande inför tanken på en sammandrabbning mellan armén och fascisterna. Mm. Nu gällde det för de icke-socialistiska krafterna i Italien att hålla samman. Mm. Det slutade med att fakta regering avgår och Mussolini som sitter upp i Milano Han får ett meddelande om att han blir erbjuden att ingå i en ny regering, den här Salande-regeringen då. Precis. Men nu sitter ju han på tump. Ja, verkligen. Fyra stycken ministerposter skulle fascisterna få, men han har fått den där brinnande even i blicken av en spelare som vet att allt har gått hans väg. Han sitter ju nu på SS. Ja, gud, och det ja. ligger två ess ute på bordet och vi väntar bara på törn och och, och så där. Ja, men började han med någonting så starkt som som W. Han kanske började med en 4 och en 8, men nu har han Kök eller någonting. <laughs> Okej. Okay, alltså liksom men, det är ju ja, lite det, otroligt att allt har gått så här bra för honom. I min vad vi antar om ni fyrtal ärs. Ja, det jag vill säga är liksom att när hela den här han, när floppen kommer är det inte självklart att Mussolini har den starkaste positionen. Nej. Men nu har flopper, floppor och river allting kommit och Musolini vet ju att jag har den här. Jag tänker inte syna, jag tänker höja. Ja, ja, när man vet att man sitter på en extremt stark hand då då vill man ju gärna köra med så mycket som möjligt uh, uh, motståndaren så att säga. Mm. Det här är en väldigt uh, är en givande metafor. <laughs> jag vet inte, men nu jobbar vi med den. Ja. Så han tackar ju nej till det här erbjudandet och säger att nej, jag ska vara regeringsbildare annars förlorar jag. Mm och där går fällan i lås. Där kaboom. Eh då vet man inte vad man ska göra i Rom längre och eh, det det det får bli så att man ger erbjudandet till Mussolini. Okej, okay, du sätter ihop regeringen. Mm. Och det telegrammet ramlar ju ner till Mussolini. Under dagen på söndagen den 29 oktober. Ja, precis. Och så sen går det lite fram och tillbaka så att Mussolini verkligen... Han vill ha det bekräftat för sig. Ja, det är klart. Att det gäller. Nu är det jag som bildar regering. Och sen sätter han sig på tåget och åker sovvagn in till Rom. Ja, på kvällen sätter han sig på tåget och är framme på måndag morgon. Och då eh, avlägger han eh, besök hos kungen. Och sen sätter han sig på eh sitt hotell och börja knåpa på den här vägvisningslistan. Mm. I jämförelse med hur det hade sett ut tidigare så var det här en fullkomligt oblodig kupp mm. egentligen om man ens kan kalla det stats kupp. Eh formellt så utgörs han ju till premiärminister helt lagenligt mm. av statschefen. Hade inte den italienska staten varit i ett sånt här förvirrat tillstånd som den var efter första världskriget, hade regeringen och kungen kunnat lita på emén och så vidare, då hade det kanske inte hänt. Nej, såklart inte. Men nu är läget som det är. 31 oktober bildar han sin regering och då genom staden marscherar 70 000 svartskjortor inför kungen, amiralen, generalen, Mussolini. De flesta av dem har åkt tåg för att komma till huvudstaden. Ja, så var det med den marschen. Whittham skriver... Det hade inte skett någon marsch mot Rom, bara hotet om en sådan. Det hade inte varit Mussolinis intention att genomföra en militärkupp i Rom, utan att övertyga nog många människor att övertagandet av strategiska mål i norra Italien kunde enkelt upprepas i huvudstaden. Denna bluff fungerade, vilket innebar att Mussolini kunde genomföra en politisk kupp. För vissa framstod detta som den fascistiska revolutionen, för många andra var det ännu en koalitionsregering. Eller som Simonetta Falasca-Samponi uttrycker det i boken Fascist Spectacle. Det våldsamma intagnet av Rom ägde aldrig rum. Och svartskjortornas mars-parad blev i slutändan den koreograferade bilagan till Mussolinis legala utnämning till premiärminister. Mussolini tänkte ju inte dela ut några ministerposter av någon slags tacksamhetsskuld det här. Nej. Till olika hövdingar bara för att de hade gjort det här möjligt han vet ju att hans regering är ju beroende av kungen eftersom man hade ju så få mandat i parlamentet. Eh mm. och därför är regeringslistan ganska väl avvägd. Det är bara tre fascister som får plats i den eh vilket förstås ju när jag har många besvikelser bland de fascistiska ledarna. Mm. Men så så blev det temporärt han inför mer hierarkisk struktur också bland svartkorterna med mm. olika grader så att de blir till en privatarmé mer eller mindre som går att kontrollera och dessutom så eh, de här lokala ledarnas alltså hövdingarnas makt underkruvas och motståndarna på gatorna de är krossade och eh, därför så inträder ett slags lugn här nu i Italien. Mm. Partiet växer och har 1923 med en 780 000 medlemmar eh trots att den här resan till totalmakt tar några år så växer ju partiet ändå mm. i medlemsantal och utrikespolitiskt så eh ser man till att eh, märkas om man vill. Ja, det så. kan man ju lugnt påstå. Eh 1923 så ockuperas Korfu och dessutom då Fiume 1924. Mm. 1924 så upplöser också kungen parlamentet och det är dags för nytt val. Diverse nya vallagar har förevalet införts så att Mussolini låter sätta ihop en ganska bred lista- där både fascister och gamla politiska kändisar finns med- för att man ska kunna uppnå majoritet nu äntligen. Mm. Och så blir det också. I valet 1925 så får man ihop 374 mandat av de 535. Och Hägg skrev så här. Vald mot kandidater och påtryckningar hade förekommit. Men rent valfusk var det inte frågan om. I teorin hade man kunnat välja en annan regim- Trots det här medverkade alltså den gamla liberala eliten i tron att man räddade sin ställning och sitt samhällssystem och bidrog därmed till att ge den nya regimen en sorts demokratisk legitimitet. Mussolini var inte längre beroende av vare sig kungens utnämningsmakt eller de egna hierarkernas våldsresurser. Hierarkerna var ju eh, också ett begrepp för ledare på vägen där slås också de här fascistiska kampgrupperna ihop med den eh ordinarie militären och först 1928 blir Italien egentligen en enpartistat. Mm. Precis det där menar jag att det tar ju några år. Mm. Ja, satellite, det var ju till där under perioder av 20-talet också. Det där ska vi väl prata mer om någon gång i framtiden hoppas jag. Ja, det är blandat du som bestämmer. <laughs> Absolut. På en rak fråga Fick Mussolini makten 1922 eller inte? Vad skulle du svara då? Ja eller nej? Ja, det är väl enkelt eh, att säga ja på den frågan även om den makten är, ja, den är ju den är ju Sverige. Jag menar vem har makten i Sverige idag? Det är väl Stefan Löfven rent tekniskt. Ja, men eh, men den är ju men... ungefär lika stabil som Mussolinis makt där. Ja, jag menar. Men någon måste man ändå säga har har någon form av makt. Ja, jag har tänkt på det i en vanlig lärobok i historia som man använder i kanske kursen historia 1B. Där är ju verkligen undervisningen 1922 marscherar de mot Rom, där får fascisterna makten, men det borde ju egentligen nyanseras in absurd dum. Ja. Men men, det är en av utmaningarna i historieundervisning att förenkla utan att förfalska mm. och vissa frågor är svårare än andra att göra det på. Marschen mot Rom blev i alla fall tidigt en del av mytologin kring fascisterna. Den berättelsen som jag tycker att vi har dragit framställer de demokratiska krafterna som passiva, naiva och inkompetenta. Och Mussolini som bodde slug, beräknande och handlingskraftig när det krävdes. Men det är inte riktigt den berättelsen som fascisterna ville berätta om sitt maktövertagande. I ett tal som Mussolini höll i augusti 1924 berättade han för publiken att I oktober 1922 ägde en motståndshandling en revolution rum även om man kan diskutera ordet i alla fall ett våldsamt övertagande av makten att neka till detta är dumheter dagen blev en av fascismens viktigaste minnesdagar man hade parader man hade aktioner på olika ställen i Italien och redan 1923 firades årsdagen med fyra stycken festdagar mm det är lite som att man kommer att tänka på hur hur romarna på sin tredje diktivägar. Ja, nu är det nu är det festligheter som gäller här i några dagar. Det finns ett jätteintressant kapitel i den här boken Fascist Spectacle om fascisten och Rom mm. som vi kan återkomma till någon dag. I en kalender från 1927 så räknas datumet för marschen mot Rom som år 1 av den fascistiska eran mm. och vid 10-årsjubileet byggdes en permanent utställning av marschen upp i Rom. Ja, det här med tidsräkningen tycker ju jag är intressant. Det påminner ju om hur man gjorde efter franska revolutionen. Mm. Det allting före och allting efter utgår från revolutionen, både franska revolutionen och här då eh era fascister som man kallar det. Ja, precis. Det är, 1923 blev ju då år 1. Mm. Och 1900 eh 32 blev fullökt den år 10 va. Ja. Så och så räknar man då i romerska siffror givetvis ända fram till år EF 21 som för oss andra är 1943. Eh det vill säga då staten kollapsa under trycket av den alliyerade invasionen och muslim i avsätts. Precis. Ett citat från Fallaska Samponi igen. Genom att förvandla ett koreograferat massmöte till en ärorik händelse, gjorde fascisterna marschen mot Rom till en symbolisk händelse i konstruktionen av en revolutionär identitet. Alltså att det blev genom mytologiseringen en av fascisternas återkommande, vad ska man kalla det, föremål nästan. Alltså tillsammans med symbolerna, hälsningarna, kläderna och personkulten så hade man marschen mot Rom som en omvandlande händelse. Före och efter, precis som du var inne på, det är helt olika grejer. Och italienska medier hjälpte också till med att skapa den bilden av marschen som verkligen är påkgörande. Illustratione Italiana, det var en stor italiensk veckotidning. Och efter marschen mot Rom var Mussolini med i varje nummer de tre efterföljande månaderna. Under de två kommande åren var han över 20 gånger på omslaget i tidningen. Som jämförelse hade tidningen under Geolittis regim haft en bild på den gamle statsmannen en gång. Mm. Inget omslag. Alltså det är en slapp spaning, men det finns någonting... Trump aktit i den här delen av berättelsen inte bara för att både Italien och USA båda verkar tycka om den här liksom en en, en stor ledare som kommer och frälser oss och som håller i tyglarna hårt men också att media med skräckblandad förtjusning inte kan låta bli att maniskt följa fota och trycka upp bilder av den här personen. För att återvända till en gammal historiepodden liknelse, jag tänker att marschen mot Rom det är fascisternas siktade mot stjärnorna dör. Nej men jaha, ja. Är det inte så. Jaha. På andra sidan var fascisterna någonting annat menade man. Här på den här sidan så är vi no någon sorts löst sammanhängande rörelse, parti, milis, singelvägen och där är det den fascistiska eran. Ja, det, det är liksom det storslagna i Italien. Ja, jag drog ju den här liknelsen förra gången så att jag får bjuda dig på den nu då. Fast skillnaden här är ju att man går inte genom någon dörr egentligen, utan man säger bara att man gick genom dörren. Ja, du tänker på marschen. Marschen mot Rom är ingen marsch mot Rom. Nej, för och att testa är vi inte det. Nej, precis. Och samtidigt så passar ju det här på siktar mot stjärnorna-grejen. För det var ju inte så att de gick genom dörren och kom ut en sekund senare sminkad och såg ut som Joey Tempest. <laughs> det där var ju det klippte man ju bara. De satt ju flera timmar i sminket. Ja, det är klart. Ja. Ganska bra liknelse. Ja, absolut. <laughs> är det marschen mot Rom? Det är väl där är och vi är klara med det nu. Ja, yeah, men det är vi. Det var trevligt att få prata lite italiensk. Det är det alltid en defenestrering tackar man ju inte nej till. Nej. Precis. Vi tackar också för att ni har lyssnat. Ja, det gör vi. Ha en förtöfflig vecka och så hörs vi nästa vecka. Vi gör vi. Hej då med er. Hej hej.